الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد في ذوق الاسلام اندهلاء ببحثنا مسائل الهيه وتبوب التوكيد ليو تاينجيا دقيقا ملango مgine باب الشيخ اناويتا باب ما جاء في كثرة الحلف ملango uliokuja kuenezea kuhusiana na makatazo juu ya kula viapo vingi yaani mtu kazi yake ni kila saa wallahi wallahi wallahi wallahi sasa jambo kama hili ni jambo ambalo katika masaili ya tauhid linapunguza ile tauhid ya mtu Mtu mwenye tauhidi kamili anajua kiapo ni ta'zimu lillahi azza wa jali. kuleta kiapo huku ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa kila wakati utakuwa wewe unafanya vyapo inatoka katika ile hishma ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. ni kwako kitu cha kawaida Ikawa jambo dogo tu basi wallahi wallahi wallahi jambo kama hili kitauhidi ni jambo ambalo halifai kiapo kinaletwa wakati ambapo kimhitajika sehemu ambayo inahitajika kiapo mtu anaweza kula kiapo lakini si kila time mtu kwa yeye atakula atakula kiapo e, allah subhanahu wa ta'ala katika qur'an suratul maida aya ya 89 انا توليذا يقسم وحفظه المانع الله يسمى حفظني ديابو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انا سمى مقصوديه هي ايه الله اتك لا تحلف يريد لا تحلف الله المقصوديه كوا مصياف كلا وقت مصياف كلا تايم Allah inawana kusudia katika hii aya wahfazhu aymanakum bima, bima kuwa muhifadhi vyapo vyenu Kuwa msia kila saa mkawa nini mnaleta vyapo wallahi wallahi wallahi katika tafsiri nyingine ya wanawazuoni katika kuelezea hii aya usema ihfazhu aymanakum anil fala tahnathu Yaani muhifadhi viapo vyenu kutokamana na kuvivunja msivivunje vya vyenu ikiwa mtu tayari ameshaleta kiapo wallahi la af'al kaza ana hapa akasema mimi na hapa kwa kitu fulani basi Allah tabaraka wa taala sima ihfazhu aymanakum msije mkavunja vyapo hivyo kwa sababu kuvunja kiapo kuna kuleta nini kuna kuleta kafara ya kile kiiliki hapo kwa hiyo mkihifadhini viapo veno mki hapa msiwe ni wenye kuvivunja waqala alimamu ibn jarir at-tabari rahimahullah tbaraka wa taala atisema kufunga siku ngapi siku siku tatu kwa ilekiwa mtu amekula kiapo kisha akavunja kile kiapo chake itatakana afanye nini alete kafara ya kufunga siku tatu wengine wakasema wahfadhu aymanakum bima'na wahfazuhuha min al-kadhib yani muhifadhi vya povenu kutokana na uongo mkatumia jina la allah kuapa kwa mambo ya nini kwa mambo ya uongo muallifu wa kitabu hiki Muhammad bin Abdul Wahhab amekusudia hii kauli Ibn Abbas ay, la, tah, la tahlifu ay, la tukthiru bil halm ikama msikithiri nyinyi katika katika viapo ina mtu mtu katika kummaadhimisha Allah subhanahu huwa ta'ala Uh, katika hadithi iliyopokewa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu asema sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul Abu Hurairah sami'a limsikiy mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisama alhalfu manfaqatun lisil'a yani ki ni kitu ambacho kinasababisha mtu kuuza ile bidhaa yako hasa sawfanya biashara wamezoea ule viapo akasema wallahi naona hili shati mimi ninanunua kwa silingi kadhaa sasa ninakuuzia kwa pesa hii kwa kuwa ni wewe tu akaleta kiapo cha ja, cha namna hiyo kwa hiyo mtume sallallahu alai wasallam asema kile kiapo kitakusaidia utauza ile bidhaa yako lakini akasema mtume sallallahu alaihi wasallam mamhaqatul lilkasbi inaondosha baraka katika kile kichumo chako katika kachikele biashara ya okay, una minto, una kwa kuwa mtu anazoea kuapa katika biashara eh ili tu akudanganywe we uweze kununua ile bidhaa basi alikuwa kile kiapo chake kinaondosha baraka katika nini katika biashara yake au katika nini ile kazi yake kwa hiyo vyapo vyapo hivi kila wakati ni kitu ambacho haitakikani hasa hasa kwa wale wanaofanya biashara wasitumie vyapo kuwa ndio sababu ya kununuliwa kwa ile biashara biashara yao akhrajahu hadithi ukewa na alimamu imam bukhari na alimamu muslimi. Muslim وعن سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكوا بسلمان يكو المتوم صلى الله عليه وسلم قال مثل ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وات واتى حوا سقيه قيامه وتكون مكذليكي وانا الله سبحانه na ناتكون نعذابكالي نا sana Allah hatu, hatu watakasa na vile vile atawabatia adhabu kali sana watu kama hawa. Mtu wa kwanza usheimi tu zani ni yule mzee kikongwe lakini bado ni mzinifu Yaani mtu amefika marhala ya kuwa yeye sasa ndio afanye toba, alijee kwa Allah tabara wa taala ikawa hajali bado angalia ndogondogo angalia hivi aenda katika mabilabu na nini wapo watu kama hawa haufikiri kwamba umri umeshakwisha sasa mtu arejee kwa Allah subhanahu wa taala mtu kama huyu amekashirikiwa na Allah siku ya kiyama na atakuwa na adhabu kali sana Allah tuepushe na adhabu yake wa aili au wa'il mustakbir na yule maskini jeuri yani fakiri Nakisha ana kiburi ana jewri. kitu gani kinamfanya awe na jeuri wakati hata hana mali Yolabda ukiwa na mali kidogo utakuwa una, una ile lakini sasa huyu hana kitu cha kumfanya kuwa jeuri lakini ni maskini jeuri mtakabir mwenye kibri Asa mtu kama huyu siku ya kiyama Allah tبارك وتعالى takuwa na vile vile atakuwa na adhabu kisha mtume akasema mtu watatu wa rajulun ja'a llaha na mtu ambaye amemfanya Allah kuwa ndio bidhaa yake akasema mtume la yashtari illa biyamini mtu kama huyu hanunui isipokuwa kwa kiapo wallahi kala wallahi kala kisha wala yabi'u illa biyamini na wala hauzi isipokuwa kwa kutoa kwa kutoa bidhaa Mtu kama huyu amemfanya Allah kuwa ndio Ndiyo bidhaa yake Kuwa ndio chanzo au ndio chambo cha yeye kuuza ile ile biashara yake eh na huenda ikawa mtu kama huyu ni mwongo katika kile kiapo chake na hapa tu wallahi unaona hii simu mimi ninanua kwa shilingi kumi sasa wewe tu nakuuzia kwa shilingi elfu kumi na moja eh? nimeongeza tu 1000 hapo kumbe atalaba amenunua shilingi Elfu 15000 faida kubwa ilipo lakini kwa sababu anataka ile bidhaa yake ipate kwenda kwa haraka eh? basi ndio utaona akileta akileta kiapo kwa si jambo zuri kwa mtu kuwa. yeye atatumia jina la Allah hii inaonyesha kuwa huyo hamheshimu Allah subhanahu wa wala hamuadhimishi Allah Tabaraka wa ta'ala لو na tauhidi kamili angeogopa ukitajia jina la Allah subhanahu wa katika jambo hili na ni la uongo ndio ni jambo kubwa sana hilo lakini sio hauna utafanya utakazo kwa hiyo ni jambo ambalo la kuzingatia kwa wale watu ambao hawauzi isipokuwa kwa vyapo, hawanunui isipokuwa kwa kwa kuleta vyapo ni jambo la watu kuepukana na na, na na na hili linakuwa kila kila wakati هذا حديثه وكلهه عن امام الطبراني بسند صحيح فكما جاء في الله تبارك وتعالى اتولي عليا من الذين يستمعون القول فتبعون احسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين